не подарує киянам побиття послів Менгухана, та й кому охота самому надівати на шиї ярмо. Непевність очікування закінчилася раптово у третю суботу падолисту. Напередодні ще моросив надокучливий дощик, а надвечір хмари розійшлися, розвіялися, виглянуло сонце і заходило криваво на мороз, і справді суботній ранок видався ясний морозний. Мокра земля – Затужавіла, замерзла і дзвеніла криця. Вітер улівся, і в ранковій тиші вглубе небо раптом ударив на сполох дзвін. Київ ураз переволошився за Звуки сполоху, протяжні і тривожні, линули з подолу, з двіниці перогощі. Воєвода Дмитро кинувся у город на вал, звідки було видно весь поділ. Його супроводили сини бояри та ліпші київські мужі. Поділ кипів вирував. Тисячі людей копошилися по вулицях та дворах, бігли зі зброєю у визначені місця, ставали на заборола. А по той бік валів сунули до подолу, як морашня, ординське полчище. По Нелхибочицею та Сетомлею вони візли стінобитні пристрої, пороки, тягнули важкі самостріли, що метали каміння та горщики, з китацьким вогнем. Несли Штурмові драбини. «Батий хоче захопити поділ», Сказав Дмитро. «Зараз Нам буде гаряче. Треба допомогти подолянам. Самі вони не втримаються В стави боярин Воротислав. Як саме? Послати туди згоря кілька тисяч людей. А якщо це хитрість, Батиєва? Спитав Домажир. Ми оголимо гору, а він Тут як тут. Нападе на золоті Аболяцькі ворота. Що тоді?» Дмитро задумався. Він давно уже передбачав, що Батий може спочатку напасти на поділ. Хана могло привабити те, що там нижчі воли, слабші на вигляд ворота, менша залога. На такий випадок Дмитро обміскував дві можливості. Оборону подолу до останку, скільки сил стане, і виведення мешканців його нагору, здачу подолу без бою. Однак тепер, коли кияни почали боятися голоду і прагнули схрестити з ворогом зброю, друга можливість відпадала. Поділ потрібно було захищати. Але як? Лише силами подолян чи справді послати туди підмогу, як радить Воротислав? Ні, потрібно зробити так, щоб ворогові завдати втрат якнайбільших, а своїх людей зберегти. Добриним! Повернувся він до свого молодого помічника. Скачівни і передай подільським воєводам, щоб негаючись вивели всіх, хто не може тримати меча в руках сюди на гору, дітей, жінок, старих, усіх, хто не потрібен для оборони. Хай забирають з собою найнеобхідніше, що в кого є, харчі та одяг, передусім харчі. — Що ти надумав, Дмитре? спитав домажир. — Надумав я, ось що, бояри. Дмитро відповідав домажиру, але звертався до всіх. Не знаючи, зуміємо ми утримати поділ. Батий посунув проти нього великою силою, гляньте, скільки їх пре. Тож, щоб не було у нас зайвих втрат, половину люду треба вивезти у верхнє місто. Заздалегідь. Що це дасть? А дасть те, що воїни будуть спокійні за свої сім'ї, і на випадок здачі подолу зуміють без штовханини відступити теж. А з допомогою їм як? – спитав Оротислав. Пошлимо два полки, з ними підуть мої сини Микола та Степан. А щоб не було сум'яття, полкам спускатися на поділ глибочицькими ворітьми, а подолянам підніматися боречевим узвозом через подільські ворота та кожум'ятським узвозом через кожум'ятські ворота. Нагорі пільнувати за ворогом, щоб не захопив нас ненацька, і варити більше де прибулих, і діть. І хай вас береже Бог. Відправивши на гору останніх подолян з тих, хто не стояв на волу і зброї в руках, Добриня зупинився посеред опустілого торговища, перед храмом Богородиці, Перегощі і задумався. А що далі? Повертатися на гору до чи залишитися на Подолі. Інших розпоряджень він не одержав. Отже, йти нагору, але там поки що спокійно. А тут ось-ось розпочнеться ворожий приступ. Як же таку хвилину покинути поділ і його захисників? Що скаже Дмитро, коли він постане перед ним? Чи не розцінеться такий вчинок, як боєгутство? Глухі крики і далеке гупання пороків у Дорогожицьку браму перервали його роздуми. Там тривожно, отже, треба йти туди. Воєводич Микола зрадів йому. «Добриня?» «А тут у нас така крута каша заварюється!» Він перехилився через забору і показав рукою вниз. «Поглянь!» Ворота здригалися і тріщали під могутніми ударами обкованих залізом дубових баранів, а понад річечкою Сетомлею вишукувалися готові до наступу батиєві тумени. Попереду молоді баатури ставили полонеників з довгими драбинами в руках, щоб відразу, як тільки пролунає сигнал, Погнати їх попереду і поставити ті драбини до валів міста. Воєводич не перебільшував. Тут справді незабаром завариться криваве бойовисько. Чи ж готові подоляни? Добриня оглянувся. Ворота зсередини були закладені міцною загатою. Товстими колодами та то міхами землею. Це добре. Микола не гайнував даремно часу. Але людей на воло було. «Обрідно! Чи ж зможуть вони відбитися від густих, як ліс, монгальських полків? Маловоїв! Щоб тисячу або хоч півтисячі! А де ж їх узяти?» – здвигнув плечима Микола. «Зняти там, де приступу не передбачається, надбачайною чи надгибочицею? Чи ж тамтешні бояри дадуть? Якщо сам поїдеш, то дадуть. Вони ж не сліпі». Ми не втримаємось, і їм погибель. Микола задумався, а що? Це справді розумна думка. Залишайся тут за мене,